Harmadik könyv: Elárultatás. Egy operatív ügynök neveltetése. 1948. december 23-17 óra Nome, Alaska. Az Egyesült Államok katonai hírszerzésének radarjai tisztán vették a szovjetek Lagyivosztok, Osztok és Magadán kikötőinek térségére vonatkozó meteorológiai előrejelzését. Ezeket a jelentéseket a japán kikötők felől érkezőkkel egybevetve az amerikai légerő a b 52 esek próbarepülési útvonalának megtervezéséhez használta föl. A szovjet meteorológusok az évszakhoz képest enyhe időt jósoltak. Nem volt tehát az ok aggodalomra. Hét perccel később minden hullámhosszon egy, a Vladivostoki szovjet haditengerészeti támaszpontról kibocsátott rejtjeles üzenet zavarta meg a vételt. A nagyon erős és szokatlanul terjedelmes adás egy tenger alatt járónak szólt, és megfejtése annyira lekötötte az amerikai hírszerzés rádiósainak a figyelmét, hogy teljesen megfeledkeztek a japán időjárási prognózis értékeléséről, és oda sem figyelve szabadutat engedélyeztek annak a négy berepülőpilótának, akik B-52-seig fagyáló képességét kívánták kipróbálni. 19 órakor minden négy repülőgép elérte annak a szibériai hidegfrontnak a zónáját, amely 130 kilométeres jeges szélviharral árasztotta el az északi területeket. A fagyásgátló berendezések felmondták a szolgálatot. Egyik gép sem tért vissza a bázisra. Az udvarhöld nevű vezérgép pilótája Gerard Kilmúni őrnagy volt. Amikor eltűnésének híre eljutott a nyolcas számú repülőtámaszpontra, a légierő stratégiai parancsnokságához, az arizonai tucsonba, Max Page Pécs tábornok személyesen telefonált Filadelfiába Hugh Collins római katolikus káplánnak, és megkérte, vigye meg Mrs. Dorothy Kilmuni-nak és három éves kisfiának Krisznek a szomorú hírt. A káplán lelkére kötötte, hogy mondja meg Gary feleségének. Férje halálával pótolhatatlan veszteség érte az amerikai agyaggalam lövészetet. Két évvel később, 1950. A filadelfiai Kálkálin utca sorházból áll. Nem éppen ideális hely egy játékos kedvigyereknek. Az utca szűk és sötét. A grundokra ledobált salak, rosdásszögek, törött üvegek és patkányürülék alattomos csapdáit rejti magába. A járdag azzal benőtt repedései a szegélyeknél árokká szélesednek. Az úttestet még kráterek tarkítják. Az utca legsötétebb középső részén áll Dorotty Kilmúnyi roskatag A házat tele asztalokkal. Van itt gyöngyházberakásos kártja asztal, több kis asztal, háromlábú zsúrasztal, dohányzó asztal, amelynek több helyű cigarettával égették ki alapját. A fürdőszobában egy magas tejázó asztal a régi módi gorlógép mellett. Króma célvázas konyhaasztal és egy állvány, rajta viaszgyümölcsökkel megrakott műanyag válling. A gyümölcs körül döglött legyek kupacai. Hasonló kupacok emelkednek a ház minden egyes asztalán. A legyeken kívül farforgácsként kunkorodó kolbászdarabkák egészítik ki az asztali csendéleteket. Azon a forró augusztusi reggelen Krisz első dolga az volt, hogy felhúzza a nappali szoba ablakának redőnyét, és egy jókora darab lefejezett olajos szardíniát helyezzen el a párkányra. Amikor az anyja még júniusban magára hagyta és elutazott Atlantic city nyaralni, rengeteg füstölt kolbászt és jó pár dobozleves és konzervet halmozott fel a jégszekrénybe, valamint több csomag kekszet a kredencben. Pénzt adott a szomszédoknak, hogy gondoskodjanak a kisfiúról, de július végére a szomszédok elverték az összes pénzt, és Krisz a házba lévő élelmiszertaltalékon tengődött. Ki nem állhatta a füstölt kolbást. Eleinte a legyeket próbálta lecsalogatni vele a házba, de a legyek ugyanúgy undorodtak a kolbástól, mint Krisz. Az utcáról behozott patkányűrülék se vált be, a legyek ugyan kedvelték, viszont még a húsnál is gyorsabban kiszáradt. A szardénia azonban remek csalinak bizonyult. Aznap 9 órakor Krisz elégedetten szemlélhette a legfrissebb légykupacot a dohányzó asztallapján. Édesanyja egy harisnyatartójának a gumiszalagjával gyilkolta le gyanútlan áldozatait. A vadászat legizgalmasabb pillanatában, amikor Krisz éppen az egyik kis asztalkán egyensúlyozva idekezett becserkésni ezt a szemfüles példány, amelyiknek eddig minden alkalommal sikerült az utolsó másodpercben felröppennie a feléje sújtó gumiszallag elől, szokatlan mozgolódászaja hallatszott be az utcáról. A kisfiú az ablakon kipillantva egy félelmetesen nagy fekete autót vett észre, amely az őházuk előtt parkolt le. Chris öt éves korában azzal büszkétketetett, hogy meg tudja különböztetni egymástól a Hudson Hornetet, a Wasp-ot, Studebaker-t, Kaiser Frazer-t és a többi gépkocsi márkát. Ez egy 1949-es Packard volt, amelynek karosszériája, szinte az utca teljes szélességét elfoglalta. A volán mellől katonai uniformist viselő testes férfi szállt ki, hatalmas pocakjával szinte kigördülve a kocsiból az úttestre. Felegyenesedett és nadrágját igazgatta az ülepén, miközben a lerobbant környezetet szemlélte. Görnyet vállal kisé hajolva kerülte meg az autó hátsó lökhárítóit, majd kinyitotta a pakárd előső ülésének ajtaját. A magas, karcsú, szürkés arcbőrű, csúnyán összegyűrődött balonkabátba burkolózó férfi lassan kászálódott kifelé. Arca vékony, ajka keskeny, orra lefelé görbült. Kriszt nem hallotta, miről beszélnek egymással, de ahogy a házat bámolták, fölött nyugtalanította. Lemászott az ablak melletti asztalról. Amikor a két férfi az autót elhagyva megindult a roskakat a a gyerek pánikba esett és futásnak erett. Egy dohányzóasztal és egy konyhaasztal mellette elrobogva egyenesen a pince ajtó felé tartott. Az ajtó nyikorogva csukódott be mögötte. Csak egy új nyirést hagyott rajta, amelyen át szemmel tarthatta a konyhát és az abból nyíló nappalit. A sötétben, a rohadás bűzét árasztó pince lépcsőkön ácsorogva, Krisz leginkább attól rettegett, hogy az idegeneket szívének hangos dobogása vezeti majd nyomra. A bejárati ajtó megzőrent, amikor bekopogtak rajta. Krisz lélegzetét visszafolytva nyúlt a nappali, a konyha és a lépcsők között kifeszített kötél után. Arra már nem maradt ideje, hogy kulcsra zárja a lakásajtót, de azért voltak egyéb eszközei is a védekezésre. A lakásajtó recsegve kinyílott. Megragadta a kötelet. – Van itthon valaki? – kérdezte egy mély férfi hang. Az előszobából dübörgő léptek közeledtek. – Láttam a fiút az ablakban. Árnyékuk a nappali falára vetődött. – Mi ez a rengeteg asztal? – Uramisten, mennyi légy? – Krisza lépcsőn kuporogva kilesett az ajtórésen. Mocskos linooleumon túl a nappali szóba padlóján ott lapult a háló. Édesanyja elutazása óta, amikor épp nem a legyeket öldöste, ezzel bíbelődött. Összegyűjtötte a Kensington parkban elhullott papírsárkányok zsinórját, a hítelkeken elszórt madzagokat, kötelek és cipőfűzők után halászott a szemetes ládákban szérna és fonalgombolyagokat csend ki a szomszéd fiókos szekrényből, spárgát az utca végén működő malomból, szárító köteleket orozott el a környező házak udvaráról. Valamennyit összekötötte, a hosszú és lövid, vastag és vékony szálakat egyaránt, és egy hatalmas szövevényes hálót font belőlük. Anya megígérte, hogy vissza fog jönni. Azt mondta, hogy majd hoz neki tengeri csillagot, kagylókat, képeslapokat. Rengeteg képeslapot. És aznap, amikor megérkezik, Krisz rádobja a hálót, és mindaddig fogva tartja, amíg meg nem ígéri, hogy soha többé nem hagyja el. szemmel figyelte, ahogy a két férfi belép a nappaliba, és megáll a háló közepén. Ha az anyukáját sikerülne csapdába csalni, és mi lehet ez a töménytelen célnazsinek madzag a földön? Krisz megrántotta a kötelet. Előzőleg az asztaloknak támasztott székekhez erősítette a végét. Amikor ezek eldőltek, a mennyezeti lámpa láncához somózott megfeszült, és a háló fölemelkedtek. Ahogy a székek nagy robajjal egymásra dőltek, a két férfi ordítozni kezdett: Mi a fene? Jézusom! Krisztűdejét teleszívta levegővel, hogy diadalmasan felkiáltson, de aztán hirtelen elkomorult az ábrázata. A férfiak a hasukat fogva hahutáztak. A résen állt Chris látta, mint az egyenruhás megmarkolja a hálót, széttépi a csomókat zsinegeket, és kimászik a kötelek közül. Kris arcát könnyek égették. Dühötten lejebb mászott a lépcsőn, és eltűnt a pince sötétjébe. Remegett a keze haragjában. Ezt még megbánják, majd megkeserülik, hogy így kinevették. A pince ajtó megnyikordult. Fényhatolt a lépcső aljára. Krisz egy szennyes láda repedésén átfigyelte a közelgő árnyékokat. Még mindig nevettek. Biztosan valaki elárulta őt, gondolta magában a fiú. Tudnak az ellopott ruha kötelekről, madzagokról, zsinegekről. Még a búvóhelyét is ismerik. A pincébe régen romlott a villanykapcsoló, de úgy látszik erről is értesültek, mert zseblámpát vettek elő, és körbepásztázták a dohos helységet. Egyenesen Krisz felé lépkedtek. A gyermek lemászott a szenesláda legtúlsó sarkába. Nyáron nem tartottak benne semmit, de a szénpor megrecsent a cipő talpa alatt. A lámpafény a közelébe villant. Ahogy ki akar térni előle, rálépett egy széndarabra, Kifica Kificamodott a bokája. Elvesztette az egyensúlyát, és neki zuhant a falnak. A lámpafény egyre közeledett. Rohanó léptek, dobbantak. Nem. Krisznek sikerült kicsúsznia az egyik kézből, de ahogy átlendült a láda falán, egy másik ragadta meg a vállát. – Nem! – Zokogva rukkapált, de csak a levegőt találta el. Hiába hadonászott, a kezek megpenderítették és magasba emelték. – Gyere, fölviszünk a fényre! – a kisfiú elkeseredetten küzdött, de a kezek gúzsba szorították karját és lábát, csupán vonaglani tudott és belefejelni valamelyikük melkasába. Miközben a két férfi fölcipelte a lépcsőn. A pince korom sötétje után Krisz sírva hunyorgott a konyha ablakon át beáradó napsütésbe. Nyugalom, mondta a nagy darab egyenruhás szuszogva az erőlködéstől. A balonkamátos komoran nézegette a kisfiú torna cipőjét, mocskos nadrágját, csapzott haját. Zsebkendőt vett elő, és letörölte a könnyeket és a szénport Krisz arcáról. A gyerek eltolta a kezet magától, és igyekezett törékeny alkatát meghazudtolva magasabbnak és erősebbnek látszani. – Nem vicces! – Micsoda! Krisz a nappali szobapadlóján heverő hálóra villantotta tekintetét. – Á, értem már! – szólt a civil ruhás. Hidegfényű szeme és beteges arcszíne ellenére a hangja barátságosan csenget. – Meghallottad, hogy nevetünk? – Nem vicces! – kiáltotta Krisz hangosabban. – Hát persze, hogy nem! Csitította az egyenruhás. Félreértettél bennünket. Nem rajtad nevettünk? Egész jó ötlet volt ez a háló. Persze használhattál volna valamivel jobb anyagokat, és nem ártanak isé alaposabban megismerned a forma tervezés és az álcázás tudományát. De az ötlet... Hát épp ezért nevettünk. Nem rajtad, hanem veled. Elismerésképpen. Van benned fantázia, fiam. Még ha nem hasonlítasz is rá, az észjárásodból kiderül, hogy Gerri fia vagy. Krisz a szavak részét meg se értette. Gyanakodott, hogy az egyenruhás be akarja csapni. Homályosan emlékezett rá, hogy valamikor régen neki is volt apukája, de nem ismert senkit, akinek gerri lett volna a neve. Látom, nem bízol bennem, mondta a férfi. Szétterpesztett lábbal állt, kezét csípőre rakta, mint a zsaruk. Legjobb lesz, ha bemutatkozom. Maxwell LePage-nek hívnak. Akárcsak a Geri. ez a név is teljesen ismeretlenül hangzott. Krisz komorarcar bámult maga elé. A férfi zavartnak látszott. Max Ferle, Pécs tábornok vagyok. Tudod, nem? Az édesapád legjobb barátja. Krisz még merevebben bámult. Szóval még sosem hallottál rólam? Őkkent meg az egyenruhás. Odafordult a szürke arcú magas szívilhez. Nem értek az ilyesmihez. Talán neked sikerül a bizalmába férkőznöd. Legyintette hetetlenül. A civil bólintott, mosolyogva lépett közelebb a gyerekhez. Ted Eliott vagyok, kisfiam, de szólíthatsz egyszerűen csak Eliottnak. A barátaim mindígy hívnak. Chris bizalmatlanul méregette. A magát Eliottnak nevező férfi előhúzott valamit a ballon kabátja zsebéből. A csokoládét azt hiszem minden gyerek szereti, különösen a baby rút. Azt akarom, hogy barátok legyünk, nyújtotta előre a kezét. A gyerek önkéntelenül izegni-mozogni kezdett, pedig igyekezett ügyet sem vetni a csokoládéra, mint akit egy cseppet sem izgat a dolog. Nosza! Nógatta a férfi. Én már megettem egyet, nagyon finom. Krisztán tudta, mit tegyem. Az egyetlen jó tanács, amivel ez idáig édesanyja ellátta útszót, hogy ne fogadjon el édességet idegenektől. Nem bízott ezekben az emberekben, de száraz kekszen kívül semmi egyebet nem evett egész héten. Kóvályogni kezdett a feje. A gyomra hangosan korgott, szinte öntudatlanul kapott a csoki után. Az Eliot nevű elmosolyodott. Azért jöttünk, hogy segítsünk, szólalt meg LePage. Tudjuk, hogy itt hagyott az anyukád. Visszajön! Azért jöttünk, hogy gondoskodjunk rólad, folytatta LePage, és undorral pillantott a legyek felé. Kriszt nem értette, miért csukja be Eliot az ablakot. Esni fog? Amikor lepés megragadta a karját, a kisfiú ráébredt, hogy elveszítette utolsó fegyverét a ragacsos gumiszalagot is. Kik is a tornászra. Lepézs egy pillanatra sejreztette el, miközben Eliot kulcsra zárta a lakáshajtót. Krisz észrevette, hogy Mrs. Kelly kik a szomszédos házablakán, azután gyorsan visszadugja a fejét. Ilyesmi még sohasem fordult elő, állapította meg magába, és hirtelen rémület tört rá. Krisz elülült az autóban, a két férfi között, és először lepécs hatalmas cipőit, majd Elliot szürke szürkecsíkos nyakkendőjét, végül pedig az autó kilincsét bámulta. A szökés gondolata nyomban kiröppent a fejéből, amint elindultak, és ő ámultak, kezdte figyelni, hogyan forgatja lepécs a kormánykereket. Eddig még soha nem ült autóban. A műszer mutatói, az emberek és a járművek mozgása odakint annyira elbűvölte Kriszt, hogy szinte még föl sem mocsudott, amikor Lepécs leparkolt egy óriási oszlopos épület előtt, amely leginkább a posta hivatarra emlékeztette a kisfiút. Krisz engedelmesen lépegetett a két férfi között a márvány burkolatú, padokkal szegélyezett folyoson. Lepé vállára nehezedő vasmarka terelgette a helyes irányba. Ünneplő ruhába öltözött férfiak és nők mellett haladtak el, akik papírcsomókat és apró, bőrönszerű táskákat vittek a kezükbe. Benyitottak egy átláthatatlan üvegajtón, mögötte fiatal nő üldögélt az íróasztalnál. Nem a telefonkagylóba, hanem a készülők melletti dobozba beszélt bele. aztán fölállt és kinyitott egy másik ajtót, amelyen őszhajú, keskeny bajuszú öregen berült egy másik, az előbbinél jóval nagyobb íróasztalnál. Rengeteg vaskos, bőrkötésű könyv és az amerikai társaságában. Amikor Krisz megállt az íróasztal előtt, az öreg úr felpillantott. Papírok között kezdett lapozgatni. – No, lássuk csak. – Igen, köszörültem meg a torkát. – Christopher Patrick Kilmúni? Krisz ilyetében elfelejtett válaszolni. – Igen, felelte helyette kórusban lapécs és elijött. Krisz zavartan ráncolta a homlokát. Az édesanyja magára hagyta, olvasta a bíró újjával követve a sorokat, majd megrökönyödve kérdezte. 54 nappal ezelőtt? Pontosan, bólintott jött Az anya egy férfi társaságába távozott el július 4. i víkendre, azóta nem tért vissza. Krisz egyik férfülön a másikra tekintett, kíváncsian várt, mit mondanak ezután. A bíró a naptára pislantott, közben megvakarta az arcát. Mindjárt szeptember elsője lesz. Vannak a gyermeknek idősebb testvérei vagy egyéb rokonai, akik gondját viselnék? Nincsenek, felelt eljött. Hogy bírt ki egész nyáron át? Szardinián és füstölt kolbászon élt, és legyeket öldösött. Legyeket? Hökkent meg a bíró. És az anyuka? Van állása? Prostituált, bíró úr. Megint egy szó, amit Krisz nem értett. Elfogta a kíváncsiság. Először, amióta a hivatalba érkeztek, megszólalt. Mi az a prostituált? A férfiak elfordították a fejüket, és nem válaszoltak. Mi van az apjával? kérdezte a bíró. Meghalt két évvel ezelőtt válaszolt Lepics. Minden benne van az aktáiban. Érthető, miért indítványozza a gyámhatóság az állami gondozásba vételt. Az őszhajú férfi az íróasztal üveglapján dobolt az újaival. De a döntést nekem kell meghoznom, és nem értem, hogy a gyámhatóság miért önöket küldte erre a tárgyalásra a saját képviselője helyett. Mi köze van a kormánynak ehhez az ügyhöz? Ismét le Page válaszolt. A gyerekapja a légi őrnagya volt. Köszlelesség teljesítés közben érte a halál. Barátok voltunk. Mr. Elliot és jó magam, hogy úgy mondjam, nem hivatalosan örökbefogadtuk a fiút. Az anyját leszámítva mi állunk hozzá a legközelebb. Mivel a munkák nem teszi lehetővé, hogy magunk neveljük föl, szeretnénk, ha mások tennék meg ezt helyettünk. A bíró bólintott. Tudják, hová fog kerülni? Igen, felelte Eliott, és egyetértettünk a döntéssel. A bíró vizsgálódó tekintetet vetett kriszle és felsóhajtott. Rendben van mondta, és egy papírlap aljára kanyarintotta a nevét, majd az iratot berakta egy dossziébe a többi papír közé. Átnyújtotta le Pézsnek a dossziét. Krisz szólalt meg, de nem talált szavakat a mondandójához. Majd én elmagyarázom neki, ajánlotta el Miután megérkeztünk. Mit magyaráz el? kérdezte Kris remegve. Köszönöm, mondta le Pézs a bírónak. Mielőtt Krisz felfoghatta volna, mi történik vele, LePage az ajtó felé fordította. A kisfiú kábán indult vissza a folyosóra, és ment keresztül az üvegajtókon, amelyek a sarki filléres áruház melletti bankot és postahivatalt juttatták eszébe. De hol van most? gondolta magában. És őt hova viszik? Széles, magas, feketére festett vaskapu fogadta őket. A rácsozat olyan vastag rudakból készült, mint Krisz karja. A közöttük lévő hézagok viszont olyan keskenyek voltak, hogy a kisfiú semmiképpen sem fért volna keresztül rajtuk. A kapu bal oldalán nagyméretű fémtábla hirdette. Benjamin Franklin, fiú internátus. A jobb oldalon egy másik tábla díszelgett. Tanítsd meg őket politizálni és háborúzni, hogy fiaikból orvos és mérnök válhassék. John Adams E tábla alatt, amelyet egy végtelenül hosszúnak tűnő kőfalba süllyesztettek, súlyos ajtó nyílott a portás fülkeszerű helyiségbe. A fülkét újságkötegek, postazsákok és csomagok töltötték meg. Oda bent egy sapkás ember szalutált nekik mosolyogva, majd tovább rakosgatta a csomagokat. Le Page és Elliot egy szót sem szólt. Csak Kriszt kézen fogva keresztül mentek a helyiségen, és a túloldalon a napra kilépve megindultak a zöld övezett hatalmas téglaépület felé. Egyszer majd ide fogsz járni középiskolába, magyarázta LePage Krisztnek, de most csak a beiratkozást intézzük el. Az épület bejárata fölött a következő kőbevés felirat volt olvasható. A bölcsességhez engedelmesség, a tökéletességhez alázat vezet. Még csak fél egy volt, ezért egy refektóriumi padon várakoztak. A töltgyfa üléseket vastag lakk és viaszrétek borítottak. A pad kemény volt és befelé lejtett, így Krisz egészen hátra csúszott rajta, lába a padló fölött a levegőben kalimpált. A gyerek szorongva mereztette szemét a fali órára, és a percmutató minden egyes rándulására összerezzen. Az egyhangú ketyegés, mintha egyre hangosabbá vált volna, és Krisznek a hentes csattogását juttatta eszébe. Egy órakor megérkezett egy nő. Lapos sarkú cipőt, sima szoknyát és pulóvert viselt. Nem használt rúst, mint Krisz mamája, és a haját se göndörítette, csak egyszerűen hátrafésülte, és kis konyba tűzte a tarkóján. Futópillantást vetett Kriszre, majd le Pézzel együtt bement az irodájába. Eli ott, ott maradt a padon a kisfiúval. Szerintem az a két hamburger ebédre meg se neked mosolygott a férfi. Miért nem eszed meg a csokit, amit adtam? A gyerek behúzta a nyakát, és csökönyösen meredt a szemközti falra. Biztosan tartalékorni akarod arra az időre, ha újra éhes leszel folytatta Eliot. De itt majd kapsz enni, napjában háromszor. Én meghozok neked másik csokit, amikor legközelebb meglátogatlak. Vagy talán nem szereted a bébér. Krisz lassan megfordult. Ez a magas sovány ember a szürke bőrével és a bánatos tekintetével egészen elképesztette. Azt nem ígérhetem, hogy gyakran foglak meglátogatni, mondta Eliott, de szeretném, ha tudnád, hogy a barátod vagyok. Ha úgy gondolná rám, mintha teszem azt a nevelő apád volnék. Akire számíthatsz a bajban, aki szerettéged téged és a javadat akarja. Bizonyos dolgokat nehéz elmagyarázni. Bízzál bennem. Később majd megfogod érteni értelni. Krisz forróságot érzett a szeme tájékán. Meddig maradok itt? Elég sokáig. Amíg az anyukám értem, nem jön? Nem hinném, igyeztette el a száját eljött. Az anyukád a város gondjaira bízott. Krisznek most már nagyon fájta a szeme. És hol az anyukám? Nem tudjuk. Meghalt! Krisz olyan elszántan leste a választ, hogy eleinte még újra előtörő könnyeiről sem vett tudomást. Eliott átkarulta a kisfiút. Nem, de soha többé nem fogod látni. Tudomásunk szerint életben van. De neked már olyan, mintha meghalt volna. Krisznek most már egész testét rázta az okogás. Azért nem vagy egyedül, ölelte meg Eliot. Én vigyázni fogok rád. Mindig mellettad állok. Gyakran fogunk találkozni. Rajtam kívül senkit sincs. Nyílt az ajtó, és Krisz kirántotta magát Eliot karjaiból. Lepecs megállt az iroda küszöbén, és kezet fogott a nővel, aki most szemüveget viselt, és a másik kezébe Krisz dossziéját tartotta. Nagyra értékeljük a segítségét, mondta a tábornok, majd eliotthoz fordult. Minden rendben van, közölte, és Krisz felé pillantott. Most itt maradsz, Miss halahann Nagyon kedves néni. Biztosan szeretni fogod. Ezzel férfiasan kezet rázott Krisztel. A kisfiú arca megvonagolott a fájdalomtól. Engedelmeskedj a feje valóidnak. Had legyen büszke rád az apád. Eliott lehajolt, és megérintette a gyerek vállát. Még fontosabb, hogy én is büszke lehessek rád, mondta lágy hangon. Miközben a két férfi távolodott a folyosón. Kriszta zavartan hunyorgott a könnyei mögül. De a zsebébe lapuló két szele csokoládé némi bizakodással töltötte el.